та й серйозна розмова двох поважних людей варта поваги. З очі Петроху смакував свіжий лимонад. Другу філіжанку кави після першої вранішньої домашньої він ще не бажав. А замовник із архітектором допивали традиційний пінний чай, приготований так, щоб на окропі у склянках були Бульбашки. До пана Владислава долітали уривки розмови, окремі слова, фрази Ковалевського і Альошина. «Думаю, ділянка в липках, затишний особняк», – говорив Ковалевський. Альошин кивав і щось уточнював. Так, липки, які починалися за колишньою садибою професора Мерінга, де Городецький ізвів свій будинок із химерами, притягали до себе усіх багатих людей міста. Затишний зелений район, світський і гарно розпланований. Років за десять, двадцять, подумав Городецький, там будуть такі ціни на землю, що й не підступишся. Алешин тим часом запитував у замовника «А дружина ваша, Анна Павлівна, що ж і досі полюбляю вишивати шовком?» «Так», – ствердо кивав головою Ковалевський, а Алешин швидко писав у нотатнику «Велике вікно на північ, розсіяне світло для очей». Владислав Владиславович мимоволі вслухався в бесіду чоловіків, яким офіціант приніс інші страви до чаю, адже розмова мала бути ґрунтовною і тривалою. Тонк нарізаний осетровий балик, філе оселеця, ікру білуги та стерляді на льоду і, звичайно ж, невеликий штов горілки – добре охолоджений, аж спітнілий на гранях різьбленого скла. А Софія, ваша дочка Микола Вікторовичу, продовжував розпитувати Альошин, грає на фортепіано. О, звичайно, Павле Федоровичу усміхнувся Ковалевський, іронічно додаючи, хоча, здається, і до синематографа ходить. Алешин кивнув і додав нотатку «Кімната для фортепіанної гри». Чоловіки пригубили чарки, спробували донайського оселеця. Городецький ледь усміхнувся, дивлячись на те, як його добрий знайомий Алешин п'є горілку. Перехиляючи чарку, пан Павло всім тілом подавався назад, закидаючи трохи голову. Потім, поставивши черчину на стіл, не закушував відразу, а робив якісь повільні рухи пальцями, ніби пробував грати на фортеп'яно. Відтак підкручував вуса і аж потім щось клав до рота. Так, Недарма відомим висловом Альошина був головне в житті людини, вчасно поданий обід, згадав Гродецький і улюблену домашню чарку цього естета, інтелектуала і знавця мов, срібна чарочка Альошина мала багатозначний напис І її же монахи приємлют. «Ніколка, знаєте, теж має захоплення», – говорив тим часом Ковалевський про одного із синів, а Альошин так само уважно слухав і робив помітки. З глянув на годинник. Бобрусов запізнювався. І це почало турбувати пана Владислава. Що могло трапитися? Здається, Бобрусов людина пунктуальна. Не міг прийти? Він би, безумовно, зателефонував або передав записку із посильним. Будівничий намагався заспокоїти себе –